Вона пішла до комори, принесла хліб, масло, а сина послала за горілкою. Ба де ж хустка? питає Шевко. Ганна пішла до скрині й витягла нову хустину, певну не для олюньки прилагоджену. Показали олюнці, як має хусткою перев'язати. Посадили молодят за стіл, гості посідали. Дуже добре зробилося, каже Шевко. Так я люблю. Пощо то довго м'явкання, як коти на даху?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 Був це дотепний та веселий жидок і міг битися в заклад, що цілий місяць потрапить говорити одну казку за другою, цікаву й смішну, або таку страшну, що слухачам волосся дубом стане. Те розказування казок нічого Йоськові не мішало в роботі. Він мав таку славу між шляхтою, що хто мав капоту з-під його гулки, міг сміло уважатися за першого леганта в селі. Йосько, прийшовши до когось на роботу, сидів так довго, поки всього не закінчував. А щоб не втік, то в гарячий час, наприклад, перед Великоднем або Різдвом, ховали його чоботи під ключ. За той час харчувався Йосько в корчмі, а поза тим живився печеними яйцями. Йосько набрав, утім, неабиякої вправи.